Hoofdstuk 17, 9 december 2010 Geef my jou hand dat ek jou kan ophelp as hy strykel. Geef my jou self as lofprysing. Geef my jou hele weese. Hoewel alles myne is, is jou wil, jou vrye wil joune. Ek het nog altyd vir amal die kans gegin om omself uit te lewe. Maar die mens kies met sy vrye wil meestal eerder die dood as die lewe. In elke mens is daar twee pole. Die ene is afkomstig van my liefde en dit is my gees. Die ander poel nuig na onder en wijk ver van my liefdesgeboeie af. Soms ry jylle baie wipplank in jylle geestelike lewe. Dit maak jylle baie seer om laag te voel, plat getrapt dier die laste van die lewe. En so baie kere vergeet jylle van die positieve, die gees, wie ek is wat in jylle lewe. Ja, jylle is hoopeloos te swak om dier die lewe te kom. Jylle is nie geskik vir geestelike werk nie. Jylle levens getuig nie van blijdskap en vreugde nie, want jylle kyk nie na my nie. My gees doen alles. Alles wat jy doen is toch ek self, en in die mens is dit ek wat die werk doen en ander aanraak. Daarom is jylle soos kinders wat rondom hulle werkende ouwers speel, en maar nie veel doen om die ouwers te help nie. Vroelikheid van hart tree in, wanneer jylle totaal en al van jylle self vergeet. Die vreugde in my is ondenkbaar groot, die vervulling om volmaakte te wees dier verewig. Daar is geen op en af wiplankrui vir my nie. Dit is die strijd tussen die gees en vlees, en die een belangrike doel in die groei van een siel. Maar wanneer jylle heeltemaal in my ingegroeid, sal daar nie meer iets wees soos een afdag nie, want alles is dan volmaak en jylle sal my vroelike aangezig sien, wat jylle harte verewig sal verblij. Skeptis moed en lewe, al zondig jylle per ongeluk tis en dier. My gees wat jylle skoon gewas het, sal jylle altyd vermaan en jylle anspreek oor wat zonde is. Bly dan weg daarvan, maar wees een mens wat die zonde oorwin, en die feit dat jylle na die aarde gekom het, het jylle alreeds een zondige lichaam gegee. Al sy jylle nog nooit een zonde gedoen het nie, is die lichaam van nature een zondigheid wat gebonde is in die vorm maar dit beteken nie dat jylle altyd onrein sal wees, omdat jylle lichaam het nie. My gees is in die allerheiligste van die tempel, al is jy van vlees. Dit is toch die rede vir die lichaam, dat Lucifer op klein skoul teruggebring word in my hemel in. En daarom reinig die doel die middel, en sien ek jylle vleeslikheid so dat dit geeslikheid kan word. Sien wat lelik is, want dan sal dit mooi word. Sien jouself, my liefling, ek is in jou midde, Ek is in jou hart. Amen.